Wir lösen sie, glaubt mir, nur. In Kirin war herrliches Sommerwetter. Julian, Dick, Anne, George und ihr Hund Timmy verbrachten wie jedes Jahr ihre Ferien gemeinsam in dem Fischerdorf an der englischen Küste. Gerade hatten sie das Felsenhaus, wo George mit ihren Eltern wohnte, verlassen, um Proviant einzukaufen. Denn schon bald wollten sie zu einer Fahrradtour aufbrechen. Was müssen wir denn alles besorgen, damit wir auf unserer Tour nicht verhungern? Na, was meinst du denn? Ich, äh, ich habe alles aufgeschrieben. Ähm, also auf meiner Liste hier steht äh, äh, Muffins, ah. äh, Schokolade, äh, Kekse, Waffeln äh, und Limonade. Äh, Sehr gut. Hab ich noch irgendwas vergessen? Bonbons, Bonbons könnten wir doch gebrauchen. Ja. Und vielleicht ein Sandwich für jeden. Was meint <lacht> ihr? Wie wär's denn mit ein paar Äpfeln anstatt Bonbons, Brüderchen? Ähm. Du wolltest doch was gegen deine kleinen Pösterchen tun, oder? Äh, äh, habe ich das gesagt? <lacht> Aber doch nicht in den Ferien. <lacht> also, ich habe mir auch eine Liste gemacht. Aha. Also, hier steht alles, was ich brauche, um uns ein paar leckere Sandwiches zu machen. Ah, das Sehr sieht sich gut. doch schon besser an. <lacht> äh, wo bringen wir die Sachen eigentlich unter? Das kommt alles hier in meinen Rucksack. Hier, hier, ganz viel Platz. Mhm. Ja, Timmy, für dich kaufen wir auch ein paar Leckerlis. Ich glaube, darum ging es ihm gar nicht. Nein? Er hat die vielen Leute da vorne entdeckt. Aber was machen die da? Ist irgendwas passiert? Schauen wir doch mal nach. Aha. Los, komm. Mhm. Ja. Schon bald erreichten sie die Menschenmenge. Die Leute scharten sich um einen Baum und starrten zu der Baumkrone hinaus. Was ist denn da oben? Da ist eine Katze oh. dort. Seht ihr sie? Wie ja, ist ja, das denn ja. da hochgekommen? Keine Ahnung. Ich habe sie heute morgen gesucht und dann da oben entdeckt. Man, Man muss, muss doch irgendwas tun. Ja. Feuerwehr rufen. Also allein kommt die da nicht mehr runter. Also vom ja. rumstehen und Gaffen kommt sie jedenfalls nicht runter. Oh, Bin gleich wieder da. Ja. Ach, George, ja. lassen Sie mich durch. Aber George, was macht sie denn jetzt? Da ist doch klar. Sie holt die Katze vom Baum. Ja, aber ist das nicht gefährlich? Ja, ich, ich kenne niemanden, der so gut auf Bäume klettern kann wie George. Hey, also. Verrückt, Junge? Komm da runter, aufpassen! Das ist kein Junge, das ist die kleine Katze. Was? Was? Tatsächlich, ja. Oh, die ist aber ganz oh, schön geschickt. Vielleicht geschehen. macht sie das mutig. George hatte ihren Rucksack abgeworfen und kletterte vor den Augen der staunenden Menge von Ast zu Ast. So flink und beweglich, als wäre sie auf Bäumen groß geworden. Schon bald hatte sie den Ast erreicht, auf dem die Katze saß und sich ängstlich festkrallte. Na, na komm mal her. Du musst keine Angst haben. Ja, na komm. Jetzt, jetzt ich dich. Sie schnappte sich das Tier, hielt es mit einer Hand am Nackenfell fest und brauchte nun ihre ganze Geschicklichkeit, um den Baum wieder hinunterzukommen. Unter großen Mühen hatte sie schließlich die unteren Äste erreicht und übergab die Katze ihrer Besitzerin. Die hatte ihr schon die Hände entgegengestreckt. So äh, vorsichtig. Äh, Hier ist der kleine Ausreißer. Haben Sie sie? Ja, ich hab sie. <lacht> Vielen Dank, George. Oh, Minka. Was machst du denn für Sachen? Oh, komm her. Oh, Süße. Huch. So, Da bist du wohl heute die Heldin des Tages. Aha. Ach Spaß, das war doch ein Knackser, hochzuklettern. Kommt, lasst uns jetzt endlich einkaufen gehen. Okay. Oh. Oh. Äh, was? Wo, wo ist denn Was suchst oh. du? Oh nein, mein Rucksack. Ich habe ihn hier abgelegt. Oh. Verdammt, da ist das ganze Geld drin, das Mutter uns gegeben hat. Was? Aber George, warum hast du den Rucksack nicht nie gegeben? Ach, was weiß ich. Er muss hier, hier an diesem Zaun liegen. Ja, aber da ist er nicht. Ich Gibt's doch nicht. hat ihn jemand aufgehoben. Äh, ja, ja, genau. Entschuldigen Sie, hat jemand von Ihnen einen Rucksack gesehen? Ja. Er hat zuletzt hier am Zaun gelegen. Genau. Ja, hab ich nichts gesehen. Ja leid. habt ihr wohl nicht aufgepasst. Mist. Man muss ihn gestohlen haben. Hier in Kieran? Das gibt's doch gar nicht. Am besten, wir gehen zur Polizei und melden die Sache. Eine gute Idee. Gehen wir. Ja, los. los. los. Der Weg zur Polizeiwache führte am Marktplatz vorbei. Sie hatten ihn fast erreicht, als sie plötzlich Zeugen eines Unfalls wurden. Ein Lkw rollte Richtung Markt. Doch plötzlich schoss ein grünes Auto mit hoher Geschwindigkeit aus einer Seitenstraße. Der Lkw-Fahrer musste ausweichen und fuhr mit quietschenden Bremsen gegen einen Laternenpfahl. Ein Stapel Obstkisten stürzte herunter und lauter Äpfel kullerten auf die Straße. Doch das grüne Auto fuhr einfach weiter. Der ist einfach weitergefahren. Das geht's doch nicht. Was ist denn mit dem oh los? Das ist oh, Fahrerfuhr. Helfen mir wenigstens, die Äpfel ja, aufzusammeln. Ja, klar. Timmy, schön sitzen. Gemeinsam mit vielen anderen Passanten sammelten die Freunde die Äpfel wieder ein. So war die Straße auch bald wieder frei und der LKW konnte weiterfahren. Auch die Leute, die geholfen oder nur zugeschaut hatten, wollten weitergehen als plötzlich einige von ihnen sehr unschöne Entdeckungen machten. Meine Tasche ist weg! Das gibt's doch gar nicht. Meine auch. Na, hört euch das an! Erwachsene passen aber auch nicht gut auf ihre Sachen auf. Sind diese Leute etwa alle bestohlen worden? Das sieht wohl ganz danach aus. Ob das derselbe Dieb war, der meinen Rucksack geklaut hat? Hm. Du meinst, er taucht überall dort auf, wo es gerade ein Unglück gibt? Nein, ich weiß Dann müsste dieser Dieb ja ein Häsier sein. Oder vielleicht mischt er sich einfach nur unter größere Menschenmengen. Ja. Dann ist er vielleicht noch in der Nähe. Aha. Da drüben ist gerade Wochenmarkt. Da wimmelt es von Menschen. Ja. Stimmt. Ähm, ob wir uns dort mal genauer umsehen? Mhm. Was meint ihr? Wollten wir nicht zur Polizei? Aber stell dir mal vor, wir ertappen diesen Dieb auf frischer Tat. Mhm. Das würde der Polizei doch viel mehr helfen. Ja, das stimmt. Genau. Am mhm. besten, wir teilen uns auf. Ähm, mhm. Wir nehmen die linke Seite des Marktes ins Visier okay. und ähm, Julian und Dick ihr die andere. Die andere. Okay. Okay. <lacht> ja. Alles klar. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. <lacht> Die fünf Freunde schlenderten von Stand zu Stand, taten so, als interessierten sie sich für die Auslagen und beobachteten die Marktbesucher. julien und Dick entdeckten nach einiger Zeit einen Mann mit einem großen, halbgefüllten Rucksack. Er blieb an jedem Stand lange stehen, schaute sich nach den Leuten um, kaufte aber niemals etwas ein. Was meinst du? Hm? In dem Rucksack von dem Kerl da die Dinge sind, die heute schon gestohlen wurden? Ja, möglich ist alles. Oh, nein, okay. hey. Dick, schau mal zum Käsestand. Und dann hätte ich dir noch von dem Butterkäse ein paar Scheiben. Ja. Nicht zu dünn geschnitten, bitte. Ja, so ist es gut. Ach, dieser Mann lässt seine Brieftasche einfach auf der Theke liegen. Wenn das keine Beute vor einen Taschen ist. Ach, sieh mal, der Rucksackmann kommt auch schon näher. Der greift bestimmt gleich zu. Entschuldigen Sie, wo finde ich den Mr. Butcher? Der kommt heute nicht, er ist leider krank geworden. Ach so, ah ja, vielen Dank. Äh, nein, er geht, ja. aber die Brieftasche hat er nicht mitgenommen. Nein, der ist wohl nicht der Mann, den wir suchen. Sollen wir dem Besitzer der Brieftasche mal einen Tipp geben? Nein, die ist doch ein guter Köder. Vielleicht ist der richtige Dieb ja in der Nähe. Ja, da hast auch vielleicht. Kurz darauf bezahlte der Mann an der Käsetheke und steckte sein Geld weg. Doch ein Dieb war nicht aufgetaucht. Auch Anne und George beobachteten das Geschehen auf ihrer Seite des Marktes sehr aufmerksam. Erstaunten sie, wie leichtsinnig manche Leute mit ihren Geldbörsen umgingen. Ann! Ähm, was? Schau mal. Bei dem Mann guckt die halbe Geldbörse aus der Hosentasche. Oh an. ja. Die könnte man ganz leicht rausziehen. Ja, und die Frau dort hat ihr Portemonnaie einfach oben auf ihren Einkaufskorb gelegt. Wie leichtsinnig. Mhm. Wenn ein Taschendieb das sieht, dann greift er doch sofort zu. George! Ich glaube, da ist schon einer. Siehst du den Mann da? Er streckt seine Hand nach der Börse aus. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen ihn aufhalten. Halt! Lassen Sie die Börse los. Sie werden gerade bestohlen. Was? Wie kommt ihr denn darauf? Was macht ihr denn für einen Lärm? Der Mann hat ihre Geldbörse genommen. Der Mann? Das ist mein Ehemann. Ich wollte dir die Börse nur geben, damit du sie einsteckst, Betty. Oh, ja, natürlich. Dankeschön. Deshalb müsst ihr doch nicht so ein Theater machen, Kinder. Entschuldigen Sie, das konnten wir ja nicht wissen. Was macht ihr eigentlich? Ja, der Markt ist wir doch ein Spielplatz. Ja schon. Schließlich gaben die Freunde ihre Suche auf. Der Dieb schien sich nicht auf dem Markt herumzutreiben. Doch es gab keinen Zweifel, dass er in Kirin war. Schon mehrere Leute hatten auf der Polizeiwache Anzeige erstattet und noch einige warteten darauf, dass sie drankamen. Es war schon später Nachmittag und Constable Miller war ganz allein im Dienst und nahm alle Aussagen sorgfältig nacheinander zu Protokoll. So dauerte es noch ziemlich lange, bis die fünf Freunde endlich an die Reihe kamen, um den Verlust ihres Rucksacks zu melden. Erst am Abend kehrten sie ins Felsenhaus zurück. Beim Abendbrot mit Tante Fanny und Onkel Quentin machte George ihrem Ärger Luft. Das ist so eine Gemeinde. Dieser Dieb hat mich beklaut, während ich einer Katze geholfen habe. Tja, George, ich hoffe, dass du etwas aus dieser Sache gelernt hast. Hätte ich die Katze etwa da oben sitzen lassen sollen? George! Ich glaube, dein Vater hat das anders gemeint. Mhm. Wie denn? Na, dass du nicht einfach immer so drauf losbringen kannst. Mhm. Und äh, du hättest den Rucksack ja wirklich uns geben können. Das weiß ich jetzt auch. Ein Tipp, wie ich meinen Rucksack und das Geld wieder bekommen könnte, wäre mir jetzt aber lieber. Das glaube ich. Du hast Anzeige bei der Polizei erstattet. Mehr kannst du nicht tun. Und außerdem haben wir den Markt beobachtet. Mhm. Äh, aber da war der Dieb bestimmt nicht. Mhm. Was habt ihr gemacht? Wir... Ähm, naja... Es kann doch nicht schaden, wenn wir auch ein bisschen die Augen aufhalten, Tante Fanny. Allerdings wissen wir gar nicht, wie dieser Dieb aussieht. das stimmt. Also, jetzt hört mal ganz genau zu. Alle vier. Ja, Tante Fanny. Erstens, ihr seid ganz normale Kinder. Zweitens, ihr seid keine Polizisten. Und drittens. Ihr macht ganz normale Ferien, ohne private Ermittlungen. <lacht> Dem kann ich mich nur anschließen, Kinder. Ich muss morgen zu einem Wissenschaftskongress fahren und komme erst in ein paar Tagen zurück. Und ich möchte nicht, dass ihr Tante Fanny Ärger macht. Ja? Ja, das tun wir doch gar nicht. Versprochen. Ehrenwort. Versprochen. Mhm. Gut. Ich verlasse mich drauf. Und jetzt ins Bett mit euch. Okay. Tja, dann machen wir morgen unsere Fahrradtour, oder? Äh, klar. Hatten wir ja heute schon vor, mhm. eigentlich. Einverstanden. George? Na, von mir aus. Mach ja. sie mir. <lacht> du hast Natürlich auch mit. Klar ja, doch. <lacht> Am nächsten Morgen strahlte die Sonne und versprach einen herrlichen Ferientag. Die fünf Freunde schoben ihre Fahrräder auf die Straße und radelten los. Timmy trabte fröhlich neben ihnen her. Sie fuhren ein Stück bergauf, bis sie die alte Küstenstraße oberhalb des Steilufers erreichten. Von hier aus konnte man auf den Fischereihafen von Kiran blicken. Julian Dick waren schon oben angekommen und blieben stehen, um auf Anne zu warten. Schaffst du's, Anne? Ja, aber ich kann nicht so schnell wie ihr. Jetzt komm schon! Schließlich habe ich das kleinste Fahrrad. Und nicht meine Gangschaltung. So, da bin ich. Na endlich. Nanu, was ist denn da unten los? Seht mal. Ja. Oh, da, da liegt ein Radfahrer auf der Straße. Ja. Er muss gestürzt sein. So, hier, ich hoffentlich ist ihm nichts passiert. Er steht gar nicht wieder auf. Oh oh. Jetzt seht euch doch mal die Leute an. Die bleiben alle stehen und gucken und keiner macht was. Doch, doch, da drängelt sich jemand durch. Das ist Onkel Quentin. <lacht> Wow, Vater kann ihm bestimmt helfen. Er hat neulich erst einen ersten Hilfkurs mitgemacht. Ach, wirklich? Stimmt, ja? er, er bringt den Radfahrer in die stabile Seitenlage. Ja, dann könnten die Leute doch wieder weitergehen. Aber jetzt bleiben sogar noch mehr stehen, bloß um zu gucken. Das ist immer wieder typisch. Ach, wie blöd. Da vorne ist ein Krankenwagen und der kommt jetzt gar nicht durch. <lacht> Rumstehen und gucken hilft wirklich gar niemandem. Nee. Dann können wir jetzt auch weiterfahren, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, los geht's. Kommt in mir. Sie fuhren die alte Küstenstraße weiter und gelangten von dort auf die Landstraße nach New Haven, ihrem Tagesziel. Nach wenigen Minuten tauchte hinter ihnen der Krankenwagen auf, der aus Kirn kam. Achtung, Leute! Rechts ran, der Krankenwagen kommt! Oh, da ist er schon. Und wieso bleibt er da vorne stehen? Keine Ahnung. Da ist die Bahnschranke. Sie geht gerade runter. Oh. Wieso geht die Tür vom Krankenwagen auf? Hey, was soll das? Oh. Na, du, was ist denn da los? Ach, hab die nicht so. Stehen bleiben. Na, warte. <lacht> Bleiben Sie da stehen! Das ist der Radfahrer! Ach. Der Arzt weggestoßen. gestoßen! Da stimmt irgendwas nicht! Wo läuft er denn hin? Los, kriegen wir ihn! Ja, beeilt euch! Ja. Hey. Wir kriegen ihn! Aha. Der Radfahrer hatte die Tür des Krankenwagens geöffnet, den Notarzt beiseite gestoßen und raste über ein Feld in ein nahegelegenes Wäldchen. Timmy blieb ihm dicht auf den Fersen und Julian, Dick, George und Anne holperten und ruckelten so schnell sie konnten mit ihren Fahrrädern hinterher. Am Waldrand angekommen, sahen sie nur noch ein grünes Auto zwischen den Bäumen, das auf einem Forstweg davon wollte. Der ist bestimmt in dem Auto. Ja Mist, aber warum ist er denn fortgelaufen? Also das ist wirklich extrem merkwürdig. Wo ist der Mann hin? Da, da vorne war ein Auto. Das muss mit ihm weggefahren sein. Habt ihr das Kennzeichen gesehen? Nein. Äh, wir waren zu weit weg. Es viel zu schnell. Ja. So was ist mir ja noch nie im Leben passiert. Den Patienten ging es offenbar viel besser, als wir dachten. Dann hat er seine Verletzung vielleicht nur vorgetäuscht. Ne? Ja, aber warum tut jemand sowas? Tja. Ich werde die Sache auf jeden Fall der Polizei melden. Ach, nicht ungut, gut, Kinder. Und vielen Dank für euren Einsatz. Ach, keine Ursache. Gern geschehen. Wiedersehen. Die Freunde grübelten noch eine Weile, was hinter der seltsamen Flucht des Unfallpatienten stecken könnte, kamen jedoch zu keinem Ergebnis. Als sie am Abend von ihrer Fahrradtour zurückkamen, fanden sie Tante Fanny im Wohnzimmer vor. Sie saß neben dem Telefon und sah ziemlich besorgt aus. Wir sind wieder da, Mutter. Hallo, Tante Fanny. Hi. Ah, hallo, Kinder. – Was ist denn los? – Ist irgendwas passiert? – Quentin hat gerade angerufen. – Ja und? – Heute Morgen ist jemand in sein Auto eingebrochen und hat seine Aktentasche gestohlen. – Oh nein! – Seine wissenschaftlichen Unterlagen sind weg. Oh, – Wie furchtbar! Oh, – Das kannst du laut sagen. Da stecken Monate von Arbeit drin. Oh, – Das ist bestimmt passiert, als er dem Radfahrer geholfen hat. – Das könnte sein. Ob das derselbe Dieb, weil er die ganzen anderen Sachen gestohlen hat? Naja, nee, ein gewöhnlicher Dieb kann doch gar nichts mit Onkel Quentins Unterlagen anfangen. Hm, das stimmt. Aber dann hätte Onkel Quentin vielleicht eine Chance, seine Unterlagen zurückzubekommen. Äh, so? Wie denn? Naja, na wir, wir könnten eine Suchmeldung verbreiten und und Finderlohn für die Tasche anbieten. Du meinst solche Zettel, wie sie Leute verteilen, wenn ihr Wellensittich weggeflogen ist? <lacht> ja, so ungefähr. Das hört sich gut an. Ein normaler Taschendieb wäre bestimmt ganz scharf auf den Finderlohn. Aber wenn der Dieb sich meldet, dann, dann wüsste doch jeder, dass er der Dieb ist. Ja, er kann ja behaupten, er hätte die Tasche gefunden. Aber wenigstens hätte Quentin dann seine Unterlagen wieder. Hm. Ja, das stimmt. Was meinst du, Mutter? Naja, ich denke, eine kleine Summe würde Quentin schon bezahlen. Das sind ihm seine Dokumente sicher wert. Okay, dann rufen Was? wir ihn an und fragen ihn. Versuchen wir es. Mhm. Willst du? Ja. Julian erklärte seinen Vorschlag, doch Onkel Quentin reagierte äußerst ungeduldig. verteilt ihr bitte auf gar keinen Fall. Und da könnt ihr gleich herausposaunen, dass Professor Kiran zurzeit an einer hochwichtigen Forschungsarbeit sitzt und seine Ergebnisse jetzt herrenlos in der Weltgeschichte herumgeistern. Ja, okay. Ich verstehe. Ähm, sind deine Forschungen denn ein Geheimnis? Geheimnis? <lacht> sie sind Gold wert. Und deshalb werden sie so lange wie möglich geheim gehalten. Wenn sie jemand mit Absicht gestohlen hat, dann gibt er sie für keinen Finderlohn der Welt zurück. Aber ein normaler Dieb würde sich bestimmt melden. Ja. Und selbst wenn, dann würde ich ihn doch nicht mit Geld dafür belohnen, dass er mich bestohlen hat. Nein, nein, nein. Wir können nur hoffen, dass dieser Lump keine Ahnung von Chemie hat und nicht weiß, was er da in den Händen hält. Warst du denn wenigstens bei der Polizei, Vater? Liebe Kinder, es ist gut gemeint, dass ihr euch so viele Gedanken macht, aber überlasst diese Gedanken bitte mir und Tante Fanny. In Ordnung? <lacht> Ja, Onkel Quentin. In Ordnung. Es ist ziemlich schwierig, sich keine Gedanken zu machen, wenn man etwas so Seltsames erlebt wie einen Verletzten, der aus einem Krankenwagen flieht. Oder wenn man befürchten muss, dass wichtige wissenschaftliche Unterlagen in die Hände von Gaunern gelangt sind. Je mehr sich die Freunde bemühten, all diese Dinge zu vergessen, Umso öfter erinnerten sie sich daran. Und so kam es schließlich, dass sie sich am späten Abend im Zimmer von George trafen, um ihre Gedanken wenigstens einmal auszutauschen. Vater hat die Sache bestimmt nicht gemeldet. Wenn es um seine Unterlagen geht, puch, da traut er niemanden. Nicht mal der Polizei. Das stimmt. Ob der Dieb wirklich derselbe war wie der von gestern? Ja, das, das ist die Frage. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Auto, mit dem dieser merkwürdige Patient verschwunden ist, dunkelgrün war? Was hat denn das jetzt mit den Diebstählen zu tun? Also das Auto, das gestern aus der Seitenstraße kam Aha. und dem LKW in die Quere fuhr, das war auch dunkelgrün. Oh, okay, aber es können trotzdem zwei verschiedene Autos gewesen sein. Nehmen wir mal an, es wäre dasselbe gewesen, okay? Das würde heißen, dass dieses grüne Auto mit beiden Unfällen was zu tun hat. Ja. Aber in welcher Form? Beim ersten Mal hat es den Unfall verursacht und mhm. beim zweiten hilft es einem sehr seltsamen Unfallopfer zu fliehen. Wer soll denn da rausschlaufen? Könnte ja. es sein, dass dieses Auto dann auch etwas mit dem Diebstählen zu tun hat? Also, jetzt geraten wir aber endgültig ins Wilde spekulieren. Ja. Vielleicht probieren wir es mal mit einer ganz einfachen Frage. Mhm. Wo ist das Auto eigentlich mit diesem quietschfidelen Patienten hingefahren? Also, hm. der Fahrstweg führt nach Twin Oaks. Ja, aber Moment mal, Leute. Haben wir nicht versprochen, alle Ermittlungen der Polizei zu überlassen? Ja, äh, aber irgendetwas müssen wir in unseren Ferien doch tun. Stimmt? Genau. Und äh, morgen könnten wir zum Beispiel eine Fahrradtour nach Twin Oaks machen. Super Idee. Also, ich bin dabei. Und du doch auch, Ann, oder? Ja, klar. Warum soll ich nicht mit zu so einer Fahrradtour nach Twin Oaks kommen? <lacht> Du kommst natürlich auch mit. Am nächsten Morgen radelten die fünf Freunde gleich nach dem Frühstück Richtung Twin Oaks. Sie schlossen gerade ihre Fahrräder an, um ein wenig durchs Dorf zu schlendern. Als sie in der Ferne lautes Geschrei hörten. Sie folgten den Stimmen und gerieten an einen kleinen Platz, auf dem sich zwei Männer stritten. Eine Menge von Schaulustigen umringte sie. Geh mir ein bisschen näher ran. Kommt. Mhm. Jetzt lösen Sie mich nicht an! Ich habe genau gesehen, wie Sie meine Brieftasche eingesteckt haben. Das ist eine üble Unterstellung! Die haben Sie bestimmt verloren! von wegen! Ich hatte sie gerade noch in meiner Hosentasche, dann haben sie mich angerempelt und plötzlich ist sie weg! Das ist überhaupt nicht wahr! Dieser Mann lügt! Ob das der Taschenlieb ist, der in den letzten unterwegs Hört sich jedenfalls so an, als wäre er gerade beim Stehen erwischt worden. Na, erst einmal wird er nur beschuldigt. So, und jetzt lassen Sie mich endlich wieder gehen! Hey, lassen Sie meinen Arm los! Der Große. So schnell kommen Sie mir nicht davon, Freundin. Ja. Erst zeigen Sie mir, was Sie in Ihren Taschen haben. Er ja, hat recht. Zeigen ja. Sie Ihre Taschen. Was wollen Sie denn alle von mir? Das haben Sie doch gehört. Leeren Sie Ihre Taschen. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden lügt. Da sehen Sie. In meiner Hose ist keine Brieftasche. Die da haben sehen auch. Sie. Was ist denn los, Timmy? Äh, Vielleicht ist der Beschuldigte ja wirklich der Dieb von Karen und, und, und Timmy erkennt ihn wieder. ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt, was bei dieser Taschenkontrolle zum Vorschein kommt. Der Beschuldigte stülpte eine Tasche nach der anderen um. Doch es kam nichts zum Vorschein. Timmy wurde währenddessen immer unruhiger. Und George merkte, dass sein Bellen gar nicht den beiden Männern galt. Schließlich entdeckte sie, was ihn so aufregte. In der Menschenmenge befand sich jemand, den sie schon einmal gesehen hatte. Und der näherte sich gerade einer Frau, die ihre Tasche offen über der Schulter hängen ließ. George konnte genau sehen, wie er zunächst hineinspähte und dann blitzschnell mit einer Hand hineinfuhr, eine Geldbörse herauszog und davonlief. Leute, seht mal! doch gar nicht. Der Typ aus dem Krankenwagen, er hat diese Frau bestohlen. Und er läuft weg. Da kriegen wir los. Hinterher. Schnell. Mit Timmy an der Spitze rasten die fünf Freunde dem Dieb hinterher. Der war unglaublich schnell, rannte um viele Ecken. Und obwohl Timmy in kurzer Zeit ganz dicht auf den Fersen war, konnte er schließlich entkommen. Mist, der ist weg. Verdammt. Der ist aber auch schnell. Ja. Ja. Na, dann holen wir erstmal Luft. Mhm. Also, zumindest ist jetzt klar, dass, dass dieser falsche Patient ein Dieb ist. Ja, aber die Aktentasche von Quentin kann er nicht gestohlen haben. Als die verschwunden ist, lag er gerade auf der Straße. Aha. Stimmt. Ja. Vielleicht arbeitet er mit dem Mann zusammen, den Sie gerade erwischt haben. Das könnte sein. Vielleicht. Gehen wir schnell zurück. Mhm. Wenn wir Glück haben, dann, dann wird er gerade festgenommen. Und wir können der Polizei alles erzählen. Ja, ja beeilen wir uns. Los. Doch als die fünf Freunde an den Ort des Streits zurückkamen, war niemand mehr da. Nur ein kleiner Junge hockte vor einem Haus und spielte mit Kieselsteinen. Ach, oje, oh wir sind wohl zu spät, wenn wir wenigstens wüssten, was passiert ist. Ja. Fragen wir doch mal den Kleinen da. Ja. Hey, du, ähm, wo sind denn die ganzen Leute hin? Der Mann hatte die Brieftasche nicht und da sind sie alle weitergegangen. Aber als alle weg waren, haben die beiden Männer gelacht. Meinst du die beiden, die sich ja. gestritten haben? Ja. Sag mal, wisst ihr, warum die gelacht haben? Oh. Nee, merkwürdig. Ja. Was? Timmy, was ist los? Er ja, hat was gefunden. Ein Taschentuch. Aha. Genau da, wo sich der Streit abgespielt hat. Das könnte runtergefallen sein, als der Mann seine Taschen umstülpen musste, um zu beweisen, dass er nichts gestohlen hat. Äh? Ja, gut möglich. Auf jeden Fall ist es ein herrn taschentuch Timmy könnte bestimmt seine Spur aufnehmen und herausfinden, wo der Mann wohnt. Ja, und wofür? Um ihm sein Taschentuch wiederzubringen? Vielleicht lohnt es sich etwas mehr, über diesen Mann zu erfahren. Ja. Er war doch unschuldig. Ja, schon. Aber irgendwie riecht die Sache doch merkwürdig. Ja, Das sehe ich genauso. Und außerdem, was spricht dagegen, ein Mann sein Taschentuch zu bringen? Eigentlich nicht. Mhm. Stimmt. Nein, also gut. dann Stehen wir. Ja. – Oh, vielen Dank, Kleiner. Wiedersehen. – Wiedersehen. <lacht> Timmy folgte dem Geruch. Den seine empfindliche Hundenase sehr leicht auf den Bürgersteigen von Twin Oaks wiedererkannte. Seine Freunde hinter ihm gelangten so bis ans äußerste Ende des Dorfes, wo Timmy schließlich vor einem Haus stehen blieb und mit seinem Bellen klarstellte, dass er den Besitzer des Taschentuchs ganz in der Nähe witterte. Ein grünes Auto steht vor der Tür. Ja, das ah. stimmt. Und es sieht genauso aus, wie das, was wir schon zweimal gesehen haben. Das ist natürlich sehr interessant. Mhm. Ähm, sollen wir erstmal durch ein Fenster schauen? Ah. Aha. Okay, Matt. Ja, aber seid vorsichtig, ja? Ja. Und? Könnt ihr was sehen? Nur einen Tisch und drei Stühle. Und ein paar Klamotten. Shh. Hier. Aber aufmachen kannst du alleine, ja? Hört ihr das? Aha. Hätte dem Haus scheint es noch einen Garten zu geben? Dann schleichen wir uns da mal vorsichtig ran. weil die dürfen uns auf keinen Fall bemerken. Ja, ganz klar. Also, Mucksmäuschen, still. Auf Zehenspitzen und mit angehaltenem Atem schlichen die fünf Freunde um das Haus herum. Der Garten dahinter war so verwildert, dass es leicht war, sich hinter wucherndem Gestrüpp zu verstecken. Von dort sahen sie drei Männer an einem alten Tisch sitzen. Einer war der falsche Patient aus dem Rettungswagen. Und die anderen beiden waren die Männer, die sich noch eben in Twin Oaks mit großem Geschrei gestritten hatten. Oh, seht euch das an. Die stecken alle drei unter einer Decke. Das gibt's doch gar nicht. Das ist unglaublich, Aber bitte <lacht> Hey, Klim, du kannst echt ein super Schauspieler werden. Du hast dich aufgeregt wie ein Ohrspatz. <lacht> Na, und du erst? <lacht> die Leute wären fast auf mich losgegangen. <lacht> dieser Streit war nur gespielt. So langsam dürfte klar sein, was der Trick dieser Bande ist. Jetzt ah. seid doch mal leise. Ja, das, das ist so irre, wie leicht sich die Leute ablenken lassen. Stimmt, wir müssen ihnen nur immer was Neues bieten. Mit Katzen im Baum kommen wir nicht weiter. Bill, wie wär's wieder mit einem kleinen Action-Einsatz? Dein Sturz vom Fahrrad war echt spitze. Ich mache in dieser Gegend gar nichts mehr. Diese Kinder, die heute hinter mir hergerannt sind, die haben mich wiedererkannt. <lacht> Wer glaubt denn Kindern? Ja, du weißt es natürlich wieder besser. Bill hat recht. Ab morgen fahren wir weiter weg. Dahin, wo uns die Leute noch nie gesehen haben. Ja, ist ja gut. Vor allem müssen wir mal einen richtig großen Fang machen. Und nicht solche Aktentaschen voller Papiere, die kein Mensch versteht. Wusste ich's doch. Sie haben Vaters Tasche. Mhm. Psst, Timmy. Sei mal still. Ich glaube, der ist hier. Was? Ach, Quatsch. Die Nachbarn sind nicht da. Das war nur ein Vogel oder so. Oh, du machst sie noch mal in die Hose, Bill. Es war bestimmt ein Frettchen. Hier gibt es jede Menge Frettchen. Ich habe erst gestern eins gesehen. Ich finde, wir haben genug gehört. Gehör. Ja. Geht wir? Los, sind wir aber Unbemerkt schlichen die Freunde zu ihren Fahrrädern zurück und fuhren davon. Als sie in sicherer Entfernung waren, hielten sie an, um zu beraten, was sie nun tun sollten. Puh. Also, dass diese drei eine Diebesbande sind, daran gibt es wohl keinen Zweifel. Nein, ja, nein. Wir kennen sogar ihren Trick. Ja, sie veranstalten alles Mögliche, um die Leute auf der Straße abzulenken. Weil sich die Leute dann viel leichter beklauen lassen. Das mhm. ist unglaublich. Wir müssen sofort zur Polizei. Ja, du hast recht, Anne. Aber es ist wirklich schwer zu glauben. Und das Dumme ist, wir haben überhaupt keine Beweise. Mm -mm. Ja, und alle werden sich wieder über unsere kindliche Fantasie lustig machen. Ja, wahrscheinlich. Dann, dann müssen wir diese Bande eben morgen auf frischer Tat ertappen. Mhm. Jetzt wissen wir ja, wie sie aussehen. Ja. Aber ab jetzt wollen sie für ihre Garnereien weiter wegfahren, und wir haben keine Ahnung, wohin. Ja. Und wenn wir noch mal nachts wiederkommen und uns in ihrem Haus umsehen, mhm. da finden wir bestimmt ein paar gestohlene Sachen. Auf gar keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Ja, <lacht> da muss ich Ehren recht geben. Es wird gleich dunkel. Wollen wir nicht erst mal nach Hause fahren? Ja, gute mhm. Idee. Dann fahren wir. Mhm. Auf der Rückfahrt grübelte jeder für sich darüber nach, wie man die Diebe ertappen könnte. Und gleich nach dem Abendessen zogen sich die fünf Freunde zurück und berieten diese spannende Frage gemeinsam im Zimmer von George. Ach, schade, dass Quentin die Sache mit dem Finderlohn nicht erlaubt. Ich wette, diese drei Gauner würden liebend gerne seine Aktentasche gegen Geld eintauschen. Wir ähm, … wir könnten Ihnen doch einen Zettel mit der Aussicht auf Hinterlohn in den Briefkasten legen. Ja, genau. Und dann locken wir Sie irgendwie in eine Fahrt. Oh, Ach, ich weiß ja. nicht. Wenn die mitkriegen, dass nur Sie diesen Zettel bekommen, werden Sie bestimmt misshaulich. Das, das, das könnte sein. Aber wir dürfen Vaters Geheimnisse nun mal nicht in aller Welt verbreiten. Ähm, wir könnten doch noch andere Zettel in Twin Oaks verteilen. Hm? Äh, zumindest in der Straße, in der diese Bande wohnt. Das ist gar keine schlechte Idee. Wenn die von Weitem genauso aussehen wie die Zettel für die Gauner, ja. könnte es klappen. Aber was sollen wir auf die Zettel für die normalen Leute draufschreiben? Hm. Hm. Äh, lass mal nachdenken. Gar nicht so einfach. Nee. Hm. Hm. Aber vielleicht eine Warnung vor hm. Taschendieben. Hm. Etwa so. Äh, Vorsicht, Taschendiebe. Achten Sie auf Ihre Wertsachen. Hm? Hm. Das ist vielleicht ein bisschen kurz, oder? Weiß nicht für die Erklärung mit dem Finderlohn brauchen wir bestimmt ein paar mehr Wörter. Tja. Wie wär's mit Achtung, in Kirin waren in den letzten Tagen Taschendiebe unterwegs. Hm. Hm. Möglicherweise sind sie jetzt in Twin Oaks. Okay. Verstauen Sie Geld und Wertsachen sorgfältig. Ich denke, das dürfte reichen. Mhm. Auf mhm. das Wort verstauen wäre ich ja nie gekommen. Ja, zum Glück <lacht> sind wir jetzt zu fünf. Mhm. Ja, das stimmt. Hast du recht? Ich warte mich. Äh, wolltest du noch etwas hinzufügen? Mhm. <lacht> ja, dann hätten wir das ja. <lacht> <Sehr krass. lacht> Übrigens dürfen wir diesen Bill nicht ansprechen. Der erkennt uns bestimmt wieder. Ah, ja, gut, dass du uns daran erinnerst. Und wir müssen ganz früh da sein, bevor die drei weggefahren sind. Oh je. Und das sind den Ferien. Ah. Aber das ist doch unsere einzige Chance. Ja. Ist ja gut. Ich, ich sag ja gar nichts. Es musste noch eine Menge besprochen und vor allem vorbereitet werden. Bis zum späten Abend fertigten die fünf Freunde die geplanten Handzettel an. Am nächsten Morgen fuhren nur Dick, George und N nach Twin Oaks. In der Straße, in der die Diebesbande wohnte, verteilten sie die Handzettel mit der Warnung vor Taschendieben. Die meisten Bewohner verließen gerade das Haus, um zur Arbeit zu gehen. Guten Morgen, Sir. Das ist für Sie eine wichtige Information. Worum geht es denn? Ja, so, ja. Ich habe schon davon gehört. Seid ihr aus Kirin? Ja, genau. In Kirin wissen auch schon alle Leute Bescheid, aber in Twin Oaks vielleicht noch nicht. Deshalb wollten wir sie warnen. Das ist wirklich nett von euch. Dann noch viel Erfolg. Guten Morgen. Eine wichtige Information für Sie. Hier, zeig mal hier. Bitte. Danke, mein Junge. Und für Sie auch. Hier. Was ist denn das? Hm, vielen Dank. Während die drei ihre Zettel verteilten, behielten sie das Haus der Gauner immer im Blick. Schließlich öffnete sich auch dort die Tür, und einer von ihnen, Joe, kam heraus und ging zu dem grünen Auto, das davor stand. Das, Joe, Dick, hast du den Zettel für ihn? Hallo, ich gehe schon. Guten Morgen, Sir. Ähm, darf ich Ihnen auch ein Infoblatt geben? Was für ein Ding? Diesen Zettel. Wir verteilen ihn gerade überall in Twin Oaks. Das sehe ich, dass ihr Zettel verteilt. Zeig mal her. Bitte. Mhm. Professor Kirong. Wichtige Dokumente. Ehrlicher Finder. 300 Pfund. Das ist ja ein hübsches Sümmchen. Da unten steht auch eine Telefonnummer. Sehen Sie? Ja, sehe ich. Vielen Dank, mein Junge. Aber jetzt brauchst du keine Löcher in die Luft zu starren. Na los, los, los, los. Troll dich schon. Mach ich. Auf Wiedersehen. Hey, hey Clint, raus aus dem Feder. Na los. Was zu besprechen. Zur selben Zeit saß Julien im Wohnzimmer des Felsenhauses neben dem Telefon. Tante Fanny machte sich in der Küche zu schaffen, wo sie schon das Mittagessen für alle vorbereitete. So war er zum Glück ganz allein, als das Telefon klingelte. Er meldete sich mit ganz besonders tiefer Stimme. Karen, hallo? Ich habe gerade Ihre Suchmeldung in der Hand. Ja. Also wegen Ihrer Aktentasche. Ah. Ja, ich habe die gefunden. Mhm. Wann kann ich sie denn bei Ihnen vorbeibringen? Äh, oh, ähm, äh, würde Ihnen um 3 Uhr heute Nachmittag passen? Oh ja, das, das passt wunderbar. Ganz hervorragend passt das sogar. Also dann, bis, bis nachher, bis äh, nachher. Bis nachher. Julian. Oh hallo. Mit wem hast du denn gerade telefoniert? Da hat sich nur jemand verwählt, Tante Fanny. Ach so. Warum bist du nicht mit den anderen unterwegs? Ja, ich habe so ein spannendes Buch in eurem Regal entdeckt, Tante Fanny. Da, da wollte ich heute Morgen ein bisschen lesen. Na dann. Ja. Kurz darauf kehrten Anne, George, Dick und Timmy zurück. Nun mussten sie schnell beraten, wie sie Tante Fanny aus dem Haus lotsen konnten, bevor der Dieb an der Tür klingelte. Anne hatte eine ziemlich gute Idee. Schon bald saßen sie alle gemeinsam am Mittagstisch. Die Tomatensoße ist total lecker, Tante Fanny. Oh, das mhm. freut mich, Dick. Wirklich? Du kannst auch noch mehr Spaghetti haben. Ja. Ah, sag ich nicht nein. Ich nehme auch noch welche. Ich auch noch ein bisschen. Hier. Ja. Bitte schön. Nein. Danke dir Mutter. Sehr schön. Sag mal, was machen wir eigentlich heute Nachmittag? Wie wär's mit Baden gehen? Das ist eine gute Idee Julia Oder? Wird Zeit, dass du mal rauskommst. Oh ich, ja. Ich kann aber nicht mit. Wieso nicht? Ich muss mir erst noch einen neuen Bikini kaufen. Doch. Aber allein macht das eigentlich gar keinen Spaß. George. Du kannst ihn doch begleiten. Genau. Oh, bei der hier zu shoppen gehen? Auf gar keinen Fall. Komm. Was ist denn mit dir, Tante Fanny? Willst du nicht mitkommen? Ach, warum eigentlich nicht? Mhm. Einen neuen Badeanzug könnte ich auch gebrauchen. Mhm. Mhm. Und wir könnten nach New Haven fahren. Da haben wir viel mehr Auswahl. Mhm. Ja, wenn ihr gleich nach dem Essen losgeht, schafft ihr sogar doch den 2-Uhr-Bus. Mhm. Super. Oh je, und wer kümmert sich um den Abwasch? Ja, wir natürlich. Kein Klar. Problem. <lacht> oh, vielen Dank, Kinder. Da sag ich nicht nein. <lacht> <lacht> Und so waren Julien, Dick, George und Timmy allein im Felsenhaus, als der Gauner Klint pünktlich um 3 Uhr klingelte. Julien ging an die Tür. Guten Tag. Äh, hallo, mein Junge. Äh, hallo. Ich bin mit Professor Kirin verabredet. Ah, da sind Sie bestimmt der Mann, der seine Aktentasche gefunden hat. Ja, ja, ja genau. Hier ist sie. Ah, sehr <lacht> gut. Na, dann kommen Sie doch rein. Ja, gut. Sagen Sie, wo war die Tasche denn? Ähm, ich habe sie im Park in einem Papierkorb gefunden. Ah, ja ach, sowas. Wie ist sie denn dahin gekommen? Na, das ist doch eine ganz klare Sache. Ja? Wahrscheinlich hat sie sich ein Taschendieb unter die Nagel gerissen. Mhm. Und als er gesehen hat, dass er mit dem Inhalt nichts anfangen konnte, hat er sie einfach weggeschmissen. Einfach weggeschmissen. Ne? <lacht> so machen diese Gauner das doch meistens. Ach so ja. ja. Na, na, wie gut, dass Sie die Tasche dann mitgenommen haben. Ja. ja. ja. Äh, Wo ist denn dein Onkel jetzt? Er will mir doch Finderlohn geben. Ach, ähm, ähm, er wartet schon auf Sie, unten im Keller. Ah. Gehen Sie ruhig runter, die Tür steht offen. Im Keller? Aha. Was, was macht er denn da? Ähm, dort ist das Labor, wo er seine ah. Experimente durchführt. Aha. Gehen Sie einfach die Treppe runter. Gut, da lang? Ja, ja genau, dahin, wo das Licht brennt. Ah, okay. Ja. Kieran? Mr. Kiran? Mr. Kiran? Hallo, Mr. Kiran? Ich bringe Ihre Aktentasche. Mr. Kiran? Ist hier überhaupt jemand? Hallo? Okay, sitzt fest. Hey, was soll das denn? Lass mich raus, du kleine Ratte! Das hat geklappt. Aufmachen! Der regt sich ja auf wie ein Rohrspatz. Aufmachen! Das ist überhaupt nicht lustig! Jetzt rufe ich Wilbert an. Ja. Hey! Hoffentlich kommt er gleich. Ja, jetzt bin ich aber ja gespannt. Jetzt so, erreiche ich ihn auch. Der ist noch da. So. Polizeimarke Wilbert, hallo. Konstantin Wilbert? Hm? Hier ist George Karen. Sie müssen unbedingt zu uns ins Felsenhaus kommen. Was ist denn nun schon wieder los, George? Wir haben einen Mann im Keller eingeschlossen. Er behauptet, er hätte Vaters Aktentasche gefunden. Aber wir wissen genau, dass er sie gestohlen hat. Ihr habt einen fremden Mann eingeschlossen? Ja, ja. Ich bin sofort bei euch. Okay, gut. Wenige Minuten später war Constable Wilbert mit einem Kollegen zur Stelle. Ah, kommen Sie rein. Ja, danke. Der Dieb sitzt unten im Keller. Na nun, kommen Sie schon. In Ordnung, in Ordnung. Gesundheit. Also, jetzt mal ganz langsam. Aha. Wieso äh. seid ihr sicher, dass es ein Dieb ist? Vielleicht hat er die Tasche ja wirklich nur gefunden. Nein. Wir haben gehört, wie sich dieser Mann mit seinen Komplizen unterhalten hat. Genau. Was denn für Komplizen? Sie haben doch sicher von dem verletzten Radfahrer gehört, der, der aus dem Krankenwagen abgehauen ist. Ja, oder? das haben wir. Das äh, haben wir. Wieso? Mit dem steckt er unter einer Decke. Ach, jetzt wird's interessant. Nummer der Reihe nach. Julian, Dick und George erzählten alles, was sie beobachtet hatten. Auch von ihrer Handzettelaktion mussten sie berichten, damit die Constables verstanden, warum der Gauner Clint überhaupt im Felsenhaus aufgetaucht war. Constable Wilbert entschied, ihre Angaben sofort zu überprüfen. Sie schnappen sich noch zwei Kollegen, fahren sofort nach Twin Oaks und stellen das Haus dieser Kerle auf den Kopf. So wie viel es, Herr. So, Kinder, und ihr macht jetzt mal den Keller auf. Ja, natürlich. Ja. Hier lang, Konstabel. Und voilà, da ist der Gauner. Was fällt dir ein, Börschchen? Oh, oh. Du, du hast doch eben noch ganz anders ausgesehen. Und wer ist das denn? Constable Wilbert, Polizeiwache Kirin. Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Aber ich habe überhaupt nichts getan. Das oh, werden wir Gott. ja sehen. Hände Was? auf den Rücken. Hey, loslassen! Oh! Jetzt kommen Sie mit auf die Wache, wo wir uns mal ganz in Ruhe unterhalten werden. Aber ich bin ein ehrlicher Finder, sonst nichts. Ach. Ach, ja. Ein gemeiner Betrüger sind Sie. Ach. Ihr Schmierentheater ist aufgeflogen. Ja. Genau. Ich hoffe, ihr habt recht, Kinder. Ja. Ich rufe euch später an. Ja, das, war klasse. das ist klasse. Unerhört. Ja, gut, danke. Hey. Gespannt warteten Julian Dick und George auf den Anruf von Constable Wilbert. Hatten seine Kollegen die Diebe gestellt? Und vor allem befand sich die Beute wirklich in ihrem Haus in Twin Oaks. Wenn nicht, konnten die Gauner leicht behaupten, die Kinder hätten sich alles nur ausgedacht. Und hoffentlich rief der Constable an, bevor Tante Fanny zurück war. Damit sie den Anruf auf keinen Fall verpassten, blieben die drei trotz des herrlichen Wetters im Felsenhaus. Oh Mann, es ist schon bald Abend. Ja, Tante Fanny kann jeden Moment zurück sein. Mhm. Ah, na endlich. Das ist er bestimmt. Hallo? Hallo, George. Constable Wilbert, haben Sie die Komplizen festgenommen? Das haben wir, George. Oh. Du kannst deinen Rucksack abholen. Oh toll. Super. Dann, dann haben Sie die Beute gefunden? Ähm, das meiste, was wir gefunden haben, ist natürlich Bargeld. Aha. Mhm. Und da müssen wir den Dieben erst noch nachweisen, dass sie das gestohlen haben. Mhm. Aber im Keller haben wir auch jede Menge Taschen und Geldbörsen gefunden, die in dem Okay. Warum hat mir dieser Clint dann eigentlich erklärt, dass Taschendiebe die gestohlenen Taschen immer wegwerfen, nachdem sie alles Wertvolle rausgenommen haben? Ach, ich denke, diese Bande wollte nicht so viele Spuren hinterlassen. Ach so. Mit dem Lager in ihrem Keller haben wir jetzt natürlich erdrückende Beweise. Klasse. Das ist eine tolle Nachricht. Ja. Wirklich. Das ist wirklich sehr nett, Constable, aber wir würden lieber darauf verzichten. Aber, aber warum denn, Julian? Naja. Äh, wissen Sie, wir wir haben Tante Fanny versprochen, dass wir keine privaten Ermittlungen anstellen. Ja. Genau. Ach so. Verstehe. Hm. Na gut. Dann muss die Sache wohl unter uns bleiben. Ja, <lacht> Ohne Timmy wären wir der Bande sowieso nicht auf die Spur gekommen. Wir müssen Schluss machen, Constable. Meine Eltern sind zurück. Alles klar, also auf Wiederhören. Danke nochmal. Wiederhören. Ich bin hey, schon da. Hallo, ihr drei. Guten Abend. Wer ist denn da gerade angerufen? Ach, du eine Schulfreundin. Ist dein Kongress na? vorbei? Ja, wir haben uns in New Haven getroffen und sind zusammen mit dem Auto zurückgefahren. Oh, das trifft <lacht> sich ja gut. Mhm. Äh, wir haben übrigens was für dich, Onkel Quentin. T's? Ja. Na, schau mal. <lacht> <lacht> <lacht> Meine Aktentasche? Wo kommt die denn hierher? Ja, jemand hat sie in einem Papierkorb im Park gefunden und hier abgegeben. Die, die Diebe konnten offenbar nichts damit anfangen. Was für ein Glück! Der Spuk mit diesen Diebstählen ist ja auch endlich vorbei. Hm? Woher weißt du das denn? Wir haben im Autoradio gehört, dass eine ganze Bande festgenommen wurde. Seht ihr? Auf die Polizei in Kirin kann man sich eben verlassen. Ähm, mhm. ja, ja. <lacht> ganz genau. Ähm, hast du jetzt eigentlich einen neuen Bikini, an? Ja, von mir aus können wir morgen alle zusammen baden gehen. Ah, Super, wirklich? Äh, ja. Was sonst? Schließlich haben wir Fehlchen. Ihr Timmy, schau mal hier ein Leckerli. <lacht> Feiner, <was> Ja, Timmy, <lacht> du darfst auch ins Wasser. Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir.